și în și pe pământ, tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, care anunță cu mare bucurie și cu mare plăcere deschiderea programului numărul L007 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, ne aflăm astăzi cu studiul nostru în Evanghelia de la Luca, suntem la capitolul 1, versetul 17 este cel de care ne vom ocupa pentru început, din care deja am spus câteva gânduri în lecțiunea trecută. Versetul acesta și celelalte care îl urmează de aici din Evanghelia după Luca au prin excelență o mare valoare de aplicabilitate practică în viața noastră de legătură cu Dumnezeu și vom pătrunde în el de îndată ce vom sfârși, însă astăzi avem ultima, ultimul episod din viața micuțului Olog și orfan Tom. În împrejurarea din lecțiunea trecută l-am lăsat pe micuțul Tom, plin de bucurie și totodată sub grija protectoare a Domnului aceluia care îi asigura de acum să aibă toate cele trebuie în cease atât cât se putea avea grijă de el în condițiile în care stătea și nelipsita lui hârtie și creion pentru a împrăștia mai departe vestea bună a Evangheliei pe bucățele de hârtie aruncate pe geam ca să fie ridicate de trecătorii pe strada aceea. Iar credinciosul acesta s-a dus înapoi acasă și și-a schimbat total, în mod radical, mersul vieții lui, ocupându-se acum de lucrarea lui Dumnezeu. Din când în când se spune că el mai primea câte o veste despre starea săracului, dar fericitului Olog. A mai trăit el câteva timp, însă la sosirea iernii, când zăpada acoperi pământul cu haina ei albă, a venit vestea că băiatul a adormit pentru a fi cu Domnul Isus. Aceeași postă a mai adus și un pachet mic în care se afla prea iubita și mult întrebuința lui Biblie. Ea a fost păstrată ca o scumpă amintire din partea celui adormit. Ba mai mult, cel mai tânăr fiu al casei a citit și el în cartea cea prețioasă. A citit și scurtele însemnări scrise pe marginea cărții și care dovedeau că băiatul Olog avusese o credință vie și luminată. A citit de asemenea și dorința celui plecat că această carte sfântă să ajungă și pentru altcineva tot atât de bun prieten cum i-a fost lui. Pe prima pagină era scris această carte sfântă este cel mai bun prieten pentru oricine, cum a fost și pentru mine. Toate acestea au mișcat adânc pe acel tânăr și l-au făcut să se predea în totul Domnului. Și când a plecat mai târziu să lucreze pentru Domnul Isus și să aducă și altora vestea despre el, a luat cu sine și acea Biblie ca să vestească din ea sărmanilor neștiutori Evanghelia. Scumpul meu ascultător! Cum stai tu față de Domnul Isus? Îl iubești tu ca acest copilaș? Iubești și tu cuvântul lui? Îl ai în casă? Și dacă îl ai, ce-ai făcut cu el? L-ai pus sub putină să stea mai dreaptă? L-ai pus pe un raft acoperit de atâtea alte cărți de romane, de cărți de business? Este undeva acoperit de praf? Faci tu orice ca să ai pe buzele tale cuvântul lui Dumnezeu. Ești tu gata să dai lucrul cel mai de preț pentru slujirea lui Dumnezeu? Dar mai întâi de toate, cunoști tu personal dragostea lui Dumnezeu? Dragul meu, Domnul Iisus a murit pe cruce pentru tine. Păcatele și nelegiurile tale l-au suit pe cruce. Primește-l acum ca mântuitor al tău. Nu mai aștepta. Acum chiar ziua de mâine nu este a ta. Poate că mâine nu vei mai fi pe pământ, primește-l chiar în clipa aceasta, stai pe loc, nu mai face un pas până nu primești jertfa Domnului că am făptuită pentru tine. Poate că pasul pe care îl mai face este cel din urmă. Oprește-te, dar, și pleacă-ți inima înaintea celui ce a murit pe cruce în chinuri de nespus. Nu cumva copilașul orfan te face de rușine? Ia deschideți larg inima și sângele Domnului Iisus o va curăți pe deplin. În clipa aceasta, dacă tu crezi și spui lui totul, un să-ți fie micul orfan care prin cuvântul lui Dumnezeu a aflat că este un păcătos pierdut din pricina nelegiurilor și a aflat iertare prin sângele Domnului Isus. Când a aflat că din dragoste pentru el Domnul Isus a murit pentru păcatele lui, inima i s-a umplut de bucurie și de atunci și-a pus-o toată în slujba lui el a fost gata să se lipsească și de hrana lui zilnică, acea hrană puțină care i-a fost adusă o cană cu lapte pe zi, pentru ca în schimbul acesta să poată procura hârtie și creion să ducă altora vestea minunată a Domnului sus. Vai! Noi nu știu dacă suntem neapărat în așa de mare lipsă încât să rămânem nemâncați dimineața pentru ca să dăm Domnului o parte de, din averea noastră. Și totuși, și asta am putea să o facem ca să arătăm vestea bună a Domnului, dacă am primit-o cum a primit-o acest copilaș. Când a aflat el că din dragoste pentru el Domnul s a murit pentru păcatele lui, inima i s-a umplut de bucurie și n-a mai putut să reziste până n-a mai spus-o și altora. Procedează și tu la fel. De acum încolo din inima ta vor curge râuri de apă vie, cum spune Scriptura, dacă l-ai primit pe el care este izvorul izvoarelor. Vino și tu la izvorul apelor, vii, adică la Domnul Isus și bea cunesați din acest izvor datător de viață, iar din inima ta va curge multă binecuvântare pentru tine și pentru cei din jur. Fie ca îndemnurile acestea să te miște într-atât, încât primindul pe Domnul Isus. Să deschizi apoi cuvântul Lui, să te adăp din el în fiecare zi și mișca de dragostea Lui care îți va și inima, să faci cum o facei face și prin gândurile, privirile, vorbele și faptele tale să duci și altora, întâi celor din jurul tău, vestea minunată a Evangheliei. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, te rugăm ca în următoarele 30 de minute să ne ajuți să avem așa o dispoziție a inimii în fața ta încât să-ți permită, Doamne, să ne umpli și pe noi, să ne injectiți cu dragostea și cu iertarea pe care ne-o dai nouă în așa măsură, încât să nu mai rezistăm până când să nu ducem și celor din jurul nostru. Dorim să facem aceasta din dragoste pentru tine și pentru marele tău nume. Amin. Du-te, și spune du te Iona, și spune Se vor pocăi, poate se vor pocăi, Domnul i-a vorbit zicând, Iona nu mai zăbovi, se vor pocăi, Dute te Iona și spune, du-te Iona și spune, du-te Iona și spune, poate se vor pocăi, poate se vor pocăi. Așa, după cum am anunțat deja în deschidere, suntem la capitolul 1 de la Evanghelia după Luca, versetul 17, din care deja am avut câteva gânduri în lecțiunea trecută. Astăzi ne dășdem să-i sprevin gândurile cu privire la versetul 17, și cu voia Domnului vom pătrunde în versetele următoare. Voi da citire din nou versetului 17 de la Luca, la capitolul 1. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Lie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Desigur, cei mai mulți dintre noi cunoaștem despre ce este vorba, aceasta este înștiințarea lui Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, cu privire la viața și activitatea, la misiunea lui Ioan botezătorul pe care i a pregătit-o Dumnezeu deja înainte de a-L aduce pe pământ. În lecțiunea trecută am citit câteva gânduri despre importanța și însemnătatea covârșitoare a expresiei înaintea lui Dumnezeu sau înaintea Domnului, care se repetă foarte des în întreaga Evanghelie a lui Luca. Una din misiunile cu care este acreditat Ioan este aceasta: Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie. Cu privire la aceasta, iarăși am spus câteva gânduri în lecțiunea trecută, afară de aceasta, o altă misiune cu care este acreditat Ioan din partea lui Dumnezeu și îi este făcută cunoscută lui Zaharia, tata lui, prin îngerul, prin mesagerul cerului, este următoarea. Ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor nepriheniți. Știți, inimile părinților se întorc spre copii și ale copiilor spre părinți numai prin Dragoste, iar adevărata dragoste vine de sus, de la Dumnezeu, prin credință. Dumnezeu toarnă dragostea sa prin Duhul Sfânt în inimile credincioșilor săi, după cum ne este spus la Roman 5 cu 5. Dragostea de sus trebuie să fie unită cu înțelepciunea de sus ca să poată face o adevărată întoarcere a inimilor unele către altele. Altfel, este greu să se stabilească o apropiere desăvârșită între părinți și copii, chiar dacă au unii pentru alții cea mai evlavioasă dragoste, pentru că, pe de o parte, respectul de vârstă pune o piedică în calea mărturisirilor din partea copiilor, iar, pe de altă parte, concepția de seagreșite din partea părinților despre superioritatea vârstei și a experienței. Vorbind despre relațiile părinți și copii, Facem remarca tristă că părinții se interesează prea puțin sau aproape deloc de frământările interioare ale copiilor, lăsându-i să se dezvolte, din punct de vedere spiritual, vorbind, ca un pom sălbatic la discreția tuturor duhurilor rele care bântuie lumea, că apoi mai târziu în viață, când încep să culeagă fructele pădurețe crescute în viața neîngrijită a copilului, să meargă cărându se la Dumnezeu că satan a pus stăpânire pe copilul lui și abia atunci vede, dar prea târziu, că el însuși, de fapt, și-a plasat copilul în grija satanei, căci în loc să se ocupe de creșterea lui spirituală, s-a ocupat de procurarea de bani, avere și confort lumesc. Ce trist! Îți arunci copilul în ghearele lumii cu propriile tale mâini și te apuci apoi tot tu să o Trist, dar adevărat, aceasta este experiența celor mai mulți dintre copiii lui Dumnezeu, cel puțin aceia printre care am putut să umblu până la vârsta la care mă aflu. Revenind la subiectul nostru, putem să remarcăm că cine umblă cu adevărat înaintea Domnului este gata oricând pentru împlinirea voiei lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este întoarcerea oamenilor pe calea adevărului, care este calea mântuirii. Căci, așa cum se spune despre Ioan aici, el trebuia să întoarcă pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor nepriheniți ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Numai umblarea în adevăr și dragoste pregătește cu adevărat un norod bine pregătit lui Dumnezeu. Cine își dă toate silințele ca să unească credința cu fapta, fapta cu cunoștința, Cunoștința cu evlavia și dragostea, așa după cum ne sunt prezentate la 2 Petru 1 cu 5 până la 7, acela poate face parte din poporul bine pregătit pentru Dumnezeu. Acest popor, este vorba aici despre biserica sau trupul lui Hristos, este rupt de Duhul veacului de acum, este străin și călător pe pământ și tot timpul înalță pe Dumnezeu în vorbe și în fapte. Acest popor este plin de râvnă pentru Dumnezeu și pentru o viață de supunere și ascultare față de adevărul cel veșnic, cum ne este arătat în Tit, capitolul 2, cu versetul 14. Aceasta era deci chemarea lui Ioan Botezătorul, să dea poporului cunoștința mântuirii, cum este arătat în versetul 77, aceasta este chemarea oricărui urmaș al Domnului Isus, a oricărui creștin adevărat. Iată ce întâlnim în versetul 18 de la Luca la capitolul 1, iată care a fost reacția lui Zaharia față de apariția îngerului și mesajul care i-a fost adus. Zaharia a zis îngerului, din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevastă mea este înaintată în vârstă? Ce putem să vedem aici este că atunci când privești spre tine, spre oameni sau spre legile cunoscute ale vieții pământești, nu este cu putință împlinirea făgăduințelor și lucrărilor lui Dumnezeu, care sunt dincolo de puterile omului și de legile cunoscute de el. Cum ar fi putut da naștere unui copil, doi bătrâni care de-abia își duceau trupurile veștejite, din care nu mai curgea seva vieții? Întrebarea aceasta, da, și-o putea pune omul care nu privește prin credință la Dumnezeul celor Atotputernic, căruia nicio lege și nicio altă ființă nu-i poate pune piedici în ceea ce vrea El să facă, pentru că El este viața. Același cuvânt viu și lucrător al lui Dumnezeu, care a făcut totul din nimic, care a dat viață tuturor, care a înviat morți și care a făcut toate legile cunoscute și necunoscute, să nu fi putut oare să nască viața dintr-un loc de unde părea că domnește moartea? Dacă Sfântul Cuvânt este viu și lucrător, înseamnă că El este biruitorul morții și al sterpiciunii, El care a făcut viață din nimic. Lucrul acesta l-a uitat credinciosul Zaharia într-un moment de eclipsă a credinței sale. Da, sunt momente de eclipsă în viața noastră de credință. Atunci, cel mai bun lucru pe care îl putem face este să nu luăm nicio hotărâre și să nu începem nicio lucrare. Căci tot ce se face în întunericul îndoierii este spre paguba lucrării lui Dumnezeu în noi și prin noi. Îndoiala este fica diavolului. Un om al lui Dumnezeu spune așa. Semnul cel mai lămurit al necredinței este să întrebi despre Dumnezeu cum. Cea mai mare boală a sufletului, spunea spântul Antonie cel Mare, este necredința și iubirea de sine. Marele învăța creștin origen, vorbind despre credință, spunea în felul următor. Dacă în lucrurile omenești nimic nu se face fără credință, cu atât mai mult este necesară credința în Dumnezeu. Cine oare navighează? Sau cine se însoară? Cine se îngrijește de copiii săi? Cine seamănă pământul fără a avea credință în succesul său? Fără un delem nu va arde candela și fără credință nu va dobândi nimeni un gând bun și nu va putea înfăptui o lucrare bună, spunea Sfântul Efrem Siru. Frumos scrie și fericitul Augustin, în felul următor, tainele credinței sunt asemeni soarelui, de nepătruns în ființa lor. Ele luminează și dau viață celor ce merg în lumina lor în simplitatea inimii. Ele nu orbesc decât ochiul cutezător care vrea să le pătrunde. Desigur, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, că pe Dumnezeu îl cinstește și cel ce împlinește poruncile lui, însă mai mult îl cinstește acela care trăiește prin credință. Versetul nostru ne spune că Zaharia a zis îngerului, din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevastă mea este înaintată în vârstă. Când simțim că ne copleșește îndoiala ca pe Zaharia, să ne aducem aminte de cuvântul scris al lui Dumnezeu, unde avem nenumărate pilde de credință, unde vedem mâna cea nebiruită a lui Dumnezeu, făcând lucrări mărețe, și unde dragostea Lui se arată totdeauna vie și statornică. Cercetând cuvântul Lui Dumnezeu, credința noastră se întărește, crește și aduce roadă, căci credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul Lui Dumnezeu, după cum găsim scris la Roman 10 cu versetul 17. Zaharia, deci, pune o întrebare îngerului, la care îngerul, își începe răspunsul în versetul 19 în felul următor. Drept răspuns îngerul a zis, eu sunt Gavril care stau înaintea lui Dumnezeu, am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Vom afla în versetul următor că pe lângă această veste bună îngerul a fost nevoit să aducă și o veste mai puțin plăcută lui Zaharia din pricina lui de credință în momentul când s-a adus la cunoștință nașterea lui Ioan Botezătorul. Înainte însă de a ajunge la versetul acela, facem câteva observații cu privire la versetul 19. De mare însemnătate în viață este faptul să știi cine ești, de unde vii și mergi. Fără acest lucru nu poți să-ți trăiești cu folos viața și nici nu poți fi fericit. Cine sunt eu, de unde vin, pentru ce trăiesc, și încotro merg. Iată întrebări care trebuie să mi le pun mereu ca să nu trec în zadar pe acest pământ. Dumnezeu vrea să fiu în toate și totdeauna conștient. Să știu să mă legitimez și să dau un răspuns clar despre nădejdea care este în mine și despre chemarea și trimiterea mea, aceasta este o datorie principală a vieții mele de creștini, de copil al lui Dumnezeu, de răscumpărat al Domnului Isus. Îngerul a răspuns lui Zaharia, Eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu, am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. I-a spus deci numele, Gavril, i-a spus adresa unde locuiește, stau înaintea lui Dumnezeu, i-a spus misiunea, am fost trimis să-ți vorbesc. Vedeți, așa a făcut îngerul. Avem noi credincioșii de învățat ceva de aici? Desigur. Dragul meu, care este numele tău duhovnicesc? Unde locuiești tu din punct de vedere al spiritului? Și care este trimiterea, slujba ta duhovnicească? Nu trece ușor pe lângă aceste întrebări, ci răspunde sincer în fața lui Dumnezeu, care cunoaște totul. Dacă nu știi ce să răspunzi, înseamnă că nu ești sigur cine ești, unde locuiești și ce trimetere ai. Și atunci trebuie să vină înaintea lui Dumnezeu cu pocăință sinceră ca să-ți limpezești situația ta spirituală duhovnicească. Cât este de greu cu o situație pământească nelimpezită, dar duhovnicească e și mai greu. De limpezirea situației atârnă viața veșnică. Numele Gabriel sau Gabriel înseamnă eroul lui Dumnezeu sau viteazul lui Dumnezeu. Orice copil al lui Dumnezeu, adică orice creștin adevărat care a primit prin credință pe Domnul Isus ca mântuitor personal, este un luptător în lupta cea bună a credinței. Este un viteaz al lui Dumnezeu pe pământ. El, din punct de vedere duhovnicește, locuiește împreună cu Hristos în locurile cerești, cum găsim scris la cu 6. adică înaintea lui Dumnezeu și nu numai înaintea lui Dumnezeu, ci chiar în Dumnezeu, după cum găsim la Coloseni 3, cu versetul 3. Cât privește trimiterea sau rostul lui pe pământ, este să vestească prin vorbă și prin faptă pe Domnul Isus și Evanghelia sa. Îngerul a zis deci, eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Gabriel este evanghelistul ceresc, trimis de Dumnezeu să-l evangelizeze pe Zaharia. Veste bună în limba greacă înseamnă Evanghelie. La vorba spusă de Zaharia, eu sunt bătrân, îi stau împotrivă cuvintele îngerului, eu sunt Gabriel, adică puternicul lui Dumnezeu, care stau înaintea lui Dumnezeu. Numele acesta era suficient și ar fi trebuit să risipească toate îndoielile lui Zaharia. Cel ce stă înaintea lui Dumnezeu este folosit de Dumnezeu în lucrarea lui pe altcineva. Domnul nu trimite! Numai acela stă cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, care a fost născut din nou și care ascultă în totul de cuvântul lui Dumnezeu. Cine nu ascultă de Dumnezeu și de cuvântul lui scris, nu stă înaintea lui Dumnezeu și deci chiar activitatea lui, dacă este religioasă, nu este luată în seamă de Dumnezeu pentru că nu este trimiterea lui. Nu orice fel de activitate religioasă este în mod necesar trimiterea lui Dumnezeu. Cel născut din nou care stă înaintea lui Dumnezeu seamănă cu Dumnezeu. El nu mai are planuri și lucrări personale, ci toate ale lui Dumnezeu sunt ale lui. Tot ce face, face din Dumnezeu, prin Dumnezeu și pentru Dumnezeu. El este ascuns împreună cu Hristos în Dumnezeu. Și-și trăiește viața în el. Aceasta este viața normală de creștin. Spunem deci mai înainte că împreună cu vestea bună, pe care trebuia să o aducă îngerul din partea lui Dumnezeu, a trebuit Zaharia să audă și o veste neplăcută. Ia să citim acum despre aceasta, versetul 20 de la Luca la capitolul 1. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi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 Cei credincioși, observăm de aici că sunt pedepțiți temporar de Dumnezeu pentru momentele de necredință din viața lor temporare, ca să învețe mai bine calea credinței și adevărul veșnic legat de ea. Cu ceea ce păcătuiește cineva, cu aceea în cea mai mare parte se pedepsește. A greșit Zaharia cu gura? Pe gură și prin gură și-a purtat și pedepsa. Așa e dreptatea lui Dumnezeu. Iată că vei fi mut! Interesant este de privit slujba îngerilor. Ei au puterea executivă în mână. În cazul lui Lot, îngerii lovesc pe oameni cu orbire, aici pe Zaharia cu muțenie. Ei nu au lucrarea de convingere care rămâne exclusiv copiilor lui Dumnezeu. De compara textul din Matei 9 cu versetul 5. Se pune întrebarea, de ce oare Zaharia a fost pedepsit pentru că a întrebat pe înger să-i spună semnul după care va cunoaște lucrul vestit, pe când Avram a căpătat acest semn de două ori, Gedeon de trei ori, Moise și Isaia înaintea lui Ahaz. Unul din răspunsuri ar fi că Zaharia venea după ei și el, ca preot, trebuia să cunoască istoria părinților și să-l creadă pe Dumnezeu pe cuvânt, având atâtea mărturii, Înainte, iubiți ascultători, încheiem aici programul L007. Rămânem și noi înaintea ochilor noștri, cu exemplul acesta lui Zaharia. Domnul să ne ajute să ne încredem în el în cuvântul lui așa cum stă scris, ca să nu atragem asupra noastră pedepse inutile. Binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi toți care ascultăm cuvântul Lui, dorind să-L primim din inimă și să-L lăsăm să aducă roade despre slava Lui veșnică și bucuria noastră fără de sfârșit. Amin. Slavă, slavă, îți cântăm Mântuitul iubit. Cerfata e prețul mare pentru noi răscumpărare din a morții închisoare. Slavă în veci, sus! Nimeni nu ne înțelege, nu noastră fără de lege, ci tu să ne deslege decât tu, Isus. secat, Slavă, slavă Cel revers spre noi Tot mai bogat Harul tău ne privechează Viața ne-o îndestulează Și în tine ne-o păstrează slavă în veci sus Nimeni nu ne dă lumină Luminea grăpină Să pășim pe calea lina.